și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Preotul Valeriu va aduce cu multă bucurie programul numărul 255. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce, dragi ascultători, în fața textului din Evanghelia după Matei, capitolul 27, cu versetul 58. Înainte însă de a de la citirea textului anunțat, vreau să vă spun felul cum a descoperit Marele Împărat Alexandru Macedon, țara Arabiei. Astfel ni se povestește că Marele vitează plecase cu oștirea sa pe mare într-o corabie, mergând spre răsărit pentru a cuceri țări noi și popoare noi. El a navigat săptămâni de-a în largul mării, fără să dea de pământ. Pe Marele Cuceritor îl cumplisese un fel de descurajare, dar în a douăzeci și zi, început să sufre un vânt ce aduse cu el un parfum dulce și suav. Hei, curaj vitejilor!" striga Alexandru soldaților săi. Un vânt ce aduce un miros atât de plăcut nu poate veni decât dintr-o țară bogată și fericită. Și împăratul avea dreptate. Țara minunată de unde venea vântul cel mirositor era Arabia. Așa suntem și noi, căci noi călătorim spre o țară minunată, spre țarea cea veșnică. Călătorul ce se avântă pe mare acestei vieți trecătoare, și este un creștin adevărat, simte și el o adiere dulce, ce vine spre el, din patria cea veșnică, patria cerească. În viforul ispitelor și necazurilor acestei vieți ne vine vântul cel mângâietor și întăritor care ne vestește că acolo sus ne așteaptă țara cea veșnică unde pomii înfloresc de 12 ori pe an. Vai ce minunat ar fi dacă noi creștinii am trăi prin gândurile și felul nostru de viață preocupați cu lucrurile din țara de dincolo de stele. Dacă am trăi în felul acesta, am răspândit în jurul nostru mireasma suavă a Paradisului, ceea ce ar stârni oamenii din jurul nostru cu mult mai mult înspre Dumnezeu, decât încercăm să le spunem noi cu gura. Știți, lumina nu se legitimează niciodată prin cuvinte sau vreun oricare altfel de zgomot. Simplă prezența ei dă tuturor de veste că ea este de față. Dacă noi am trăit cu adevărat menirea noastră de lumină din Dumnezeu, Simplă prezența noastră ar da de veste adevărul acesta în jurul nostru și nu am mai avea nevoie de fel și fel de campanii costisitoare de evangelizare ca să convingem oamenii de adevărul pe care de multe ori din nefericire vai, nici noi înșine nu le credem în întregime. Doamne Tatăl nostru Ceres, mulțumim pentru un nou prilej pe care ni-l dai să venim în fața cuvântului Tău. Ajută-ne, Te rugăm, să ne lăsăm și noi îmbătați de mireasma dulce a veșniciei, a frumuseții și a farmecului Domnului Isus, și această mireasmă să iasă afară prin gândurile, simțirile și vorbele noastre din noi, răspândind în jur parfumul dulce al cerului, care să atragă la Tine pe cât mai mulți oameni spre slava și bucuria Ta veșnică. Amin. Ce frumos e ca să fii Alb ca fulgur Să știi că din ce ai venit Și-a țara ta Crenguța goală să învelești Te cer să opăzești Să luminează drumul noaptea să să ca fulgul de neam, ca fulgul de neam, ca fulgul de neam, să fiu prin el Iubiți ascultători, înainte de a parcurge versetul 58 din Matei 27, doresc să mai adaug un gând în legătură cu versetul 57 de la Matei, din Evanghelia după Matei, capitolul 27, cu privire la Iosif din Arimatea. Este interesantă tălmăcirea numelui Arimatea, care înseamnă leul moarei. Într-adevăr, leul din seminția lui Iuda, cum este arătat la Apocalipsa 5 cu 5, dar din moartea lui au răsărit pui de lei care au umplut pământul biruind toate împotrivirile celulă leu, leul diavolul care umblă, răcnind, așa cum ne este arătat la 1 Petru 5,8. O altă tălmăcire a numelui Arematea ar fi înălțime. Acesta vine de la Tama, numele vechi al localității. Cei care locuiesc duhovnicește în înălțime sunt singurii care ajută cu adevărat trupului lui Hristos, biserica, atunci când se află în suferință. Iosif, în tâlmăcir, înseamnă Adaos, care s-a adăugat. Numai acela care s-a adăugat Domnului Isus și s-a contopit cu el, numai acela este cu adevărat ucenicul lui credincios și adevărat. Haideți acum să parcurgem versetul 58 și să vedem în continuare ce a făcut acest ucenic al Domnului Isus care a stat până atunci ascuns de frica iudei. Citim că el s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să dea. Romanii pe vremea aceea aveau obiceiul să lase trupurile celor răstigniți zile întregi pe cruce ca să-i mănânce păsările. De data aceasta însă a fost o excepție. Pilat a poruncit ostașilor să-l lase pe Iosif din Arimatea, care venise cu cererea, să ia trupul Domnului Isus de pe cruce și să-l înmormânteze. Dumnezeu Tatăl vegea cu grijă ca trupul Fiului Său iubit să nu fie pângărit prin zdrobirea oaselor sau prin hrana păsărilor răpitoare, ci să fie pregătit pentru un viere, ca să se împlinească tot ce a fost arătat cu multă vreme înainte în Sfânta Scriptură. A trebuit să moară Domnul răstignit și nu tăindu-se capul ca lui Ioan Botezătorul și nici cu un os zdrobit cu trup nedespărțit ci întreg, ca să învățăm să păstrăm și noi astfel trupul său, biserica întreagă. Pentru împlinirea planului său, Dumnezeu a ales pe Iosif din Arimatea și a înmuiat inima lui Pilat. Așa lucrează Dumnezeu. Nimic nu-i la întâmplare în viața credincioșilor săi. Toate sunt rânduite după planul său până în cele mai mici lucruri. Iosif din Arimatea s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. În cererea aceasta se vedește neputința omenească în fața morții și mormântului. Singurul lucru pe care îl putem face pentru cineva drag nou care a murit, este să îngrijim de trupul lui. Iosif iubea pe Domnul Isus, dar n-a avut curajul în timpul vieții lui să-și dovedească iubirea. Acum, când era mort, când colegii lui din sobor nu-l mai puteau socoti periculos, și-a arătat deschis iubirea față de Marele Învățător. Dumnezeu însă a primit și acest fitil care fumegă și l-a prins într-o flacără mare. Tot ceea ce facem pentru Domnul Isus nu rămâne fără urmări binecuvântate. Iosif din Arimatea a devenit pe față ucenic înfăcărat al Domnului Isus, făcând și el parte din trupul slăvit al lui Hristos, Biserica. El s-a îngrijit de trupul fizic al Domnului Isus dar Domnul l-a primit în trupul său duhovnicesc, binecuvântat să fie numele Lui. Cel care s-a adăugat Domnului Isus capul, îi caută cu adevărat trupul pe pământ. Când te pui cu adevărat în slujba Domnului Isus, primești și lumină, și curaj, și putere ca să poți înfăptui slujba. Să mijlocim totdeauna pentru trupul, pentru biserica Domnului Isus, când se află într-o împrejurare deosebită pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Iată ce citim în versetul 59 despre Iosif. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in. Știți, noi nu judecăm pe Iosif, ci din potrivă îl admirăm, că față de lumina care a avut-o el atunci, a făcut totuși mult pentru Domnul Isus. Deși pericolul trecuse, n-au lipsit însă riscurile, de aceea îl admirăm. Dar din întâmplarea aceasta... Tragem anumite învățăminte pentru noi cei de astăzi și anume. De aici învățăm să ne recunoaștem mai bine lumina adevărului Dumnezeu cu mult mai crescută decât atunci. Așa se petrec lucrurile și astăzi. Pentru un Iisus mort se îngrămădesc bogații, se consumă timp mult și forță multă. Pentru Iisus cel viu aproape nimic. Așa știu să facă oamenii. Icoane scumpe împodobite cu aur, argint și pietre scumpe. Dar pentru Iisus cel viu adică săraci și necăjiții, nimic. El cere inima, dar oamenii dau aur și alte lucruri prețioase. Nu de smirnă și aloie are el nevoie, ci de sudoare ostenitoare în lucrarea mântuirii sufletelor. Iși se aduc Domnului smirnă și alte lucruri mirositoare cu grămada abia la moarte. În Evanghelia după Ioan 19 e vorba de 100 de litri de smirnă și aloie, dar în timpul vieții, Nimic. Domnul Isus este și mort și viu astăzi în lume? Pentru care te zbati tu? E o întrebare pe care trebuie să ne o punem mereu. Suntem în pericolul de a trece repede de la Isus cel viu la un Isus mort, la o religie moartă, formalistă, cheltuind pentru ea toată averea, toată viața și tot timpul nostru. E una din metodele diavolului de a ne abate de la Domnul Isus cel viu. Citim așadar că Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de im. Fiecare urmaș al Domnului Isus este o părticică din trupul lui Hristos. Cum trebuie să fie grija noastră față de trupul lui Hristos? Așa cum a fost al lui Iosif. Să-l înfășurăm într-o pânză curată de im. Trupul nostru, ca părticică din trupul lui Hristos, trebuie să-l înfășurăm în fiecare zi în pânză curată de im. Inul curat și strălucitor sunt faptele neprihănite ale Sfinților, așa cum se arată în Apocalipsa 19, cu 8. Numai așa ne arătăm dragostea și grija pentru trupul lui Hristos. Dar nu numai pentru trupul nostru trebuie să avem grijă, ci pentru trupul oricării frate și soră. Să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la fapte bune, adică să ne îmbrăcăm în fiecare zi cu pânză curată de in. Cu câtă și trebuie să ne purtăm noi față de frații noștri mai slabi, care prin nevediere și-au murdărit trupul? Să căutăm fără întârziere mijlocul cel mai potrivit pentru curăție, adică să-i aducem cu blândețe și dragoste dezinteresată la sângele Domnului Sus pentru a se putea curăți. Dar ce diabolic este atunci când cineva se bucură de murdăria fratelui sau sorei, căutând prin clevetire să mărească murdăria? Trupul lui Hristos, biserica, este cea mai mare valoare a lui Dumnezeu pe pământ, de aceea trebuie să avem grijă să-i pregătim îmbrăcămintea albă, a vorbirii de bine, a laudelor și a îngrijirii în toate nevoile. Slăvit să fie Domnul! În versetul următor, versetul 60 din Matei 27, citim cele ce au urmat după ce i-a luat trupul Domnului Isus de pe cruce și l-a înverit într-o pânză curată de -i. Citim. Și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl să pase în stâncă. Apoi a provălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Domnul Isus, cel care n-a avut loc unde să se nască pe pământ, ci s-a născut în greajul altuia, a fost îngropat în mormântul altuia. El, care n-a avut unde să-și plece capul nici în timpul vieții, a trebuit ca și la moarte să fie tot așa. Mormântul este și el străin. Proorocul zecheri îndemnase pe Israeliți să-și facă rost de inimă nouă, ei însă i-au pregătit un mormânt nou. Domnul Isus a vorbit despre multe lucruri noi în timpul vieții sale, dar despre mormânt nou n-a pomenit nimic. A vorbit despre naștere din nou, despre nume nou, despre vinul nou al credinței în el care trebuie păstrat în burdufuri noi. Toate arată că omul trebuie să devină o făptură nouă, mormânt nou, însă i pregătit diavolul și păcatul. Noi i-am pregătit mormânt nou. El ne-a pregătit un cer și un pământ nou. Noi i-am pregătit moartea. El ne-a pregătit viața. Domnul Iisus zace în mormântul care fusese destinat lui Iosif din Arimatea. În această singură frază a Sfintei Scripturi este de fapt conținută toată vestea bună a Evangheliei. Eu nu voi mai sta mort ci voi învia, fiindcă Isus a stat în mormânt în locul meu. 33 de ani și jumătate a fost Domnul pe pământ și 33 de ore și jumătate a stat în mormânt devine de la ora 15 până duminică, imediat după miezul nopții. Este semnificativ lucrul acesta. Totul e rânduit în planul lui Dumnezeu până și minutele. Tot așa va fi și cu venirea lui a doua oară. Nicio clipă nu va întârzia. Oamenii au prăvălit o piatră mare la ușa mormântului lui Isus și au plecat. Iată ce pot face oamenii. Asta e tot ce pot face ei. Și astăzi ei prăvălesc fel de fel de pietre mari la ușa mormântului credinței și a Piatra necredinței, piatra minciunii și a urii, pietra ocupațiilor pământești. Închid oamenii pe Isus în mormântul nepăsării și apoi pleacă. Dar va sosi clipa Marei Biruințe, clipa Învierii, și toate pietrele puse de oameni la ușa mormântului vor fi date la o parte. Toate piedicile ridicate de veacuri, de păcații de satana, vor fi nimicite, și cauza adevărului va triunfa într-o lumină orbitoare. În versetul 61 de la Matei 27, citim că Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. Deci Maria Magdalena, adică cea din Magdala. Numele Magdala înseamnă turn de strajă. Iată un gând duhovnicesc. Să vedem ca să nu se întâmple niciun rău trupului lui Hristos biserica. Cele două mari priveau locul unde se afla trupul Domnului. Ce poate fi mai de folos pentru noi, urmașii Domnului Iisus, decât să căutăm și să vedem unde este trupul lui Hristos, biserica? Pentru cele două mari, iubitul inimilor nu mai era. Dacă în timpul vieții lui nu le-ar fi scușit vreodată, acum nu mai puteau repara. Timpul trecut nu mai este. Nu se mai poate întoarce, cum nu se mai poate întoarce roa pe care soarele a evaporat-o, cum nu se mai pot aduna norii care și-au vărsat ploaia, cum nu se mai pot strânge razele de soare de anul trecut. Nici atotputernicul nu-ți mai poate reda timpul pierdut. De-abia când ai pierdut o ființă sau un obiect, îți dai seama cât valora. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. Culmea credinței este cea față de un mântuitor mort. E ușor să crezi într-un mântuitor viu, care face minuni, care vorbește cu putere, care te ajută în toate nevoile. E ușor să crezi într-un mântuitor de pe urma căruia profiți. E ușor să crezi într-un mântuitor în fața căruia se pleacă toată lumea, când îi vezi lucrarea propășind, când în jurul lui sunt numai o sănătate. Da, e ușor să crezi și să urmezi pe un astfel de mântuitor. Dar cât de greu este să crezi și să urmezi pe un mântuitor prins și dat în mâinile oamenilor, bagiocorit, chinuit în modul cel mai grozav, apoi răstignit pe cruce, făcut de rușine în fața tuturor și la urmă să moară și să fie într-un gropat, într-un mormânt la ușa căruia să se prăvălească o piatră mare. Vai, cât de greu este să crezi într-un astfel de mântuitor care în vreme grea, când e vorba de apărarea lui și a cauzei sale, el nu mai face nicio minune, ci se lasă fără putere să-și bată joc toți de el cum vor. O, oh, dar ascultați, tocmai aceasta este culmea credinței, aici este încercarea credinței, aici este desăvârșirea credinței. Mariile care s-au alipit de Domnul ca să-i slujească, sau alipit pentru totdeauna, indiferent de împrejurare, că e bună sau că e rea, indiferent că Domnul lor iubit primește-o sanale sau jocuri. indiferent că e viu sau mort, ele sau au alipit de el să-i slujească. Credința lor izvora din dragoste și dragostea izvora din credință. Numai credința aceasta, care lucrează prin dragoste, este credința cea adevărată, este credința cea de dezinteresată, căci dragostea nu caută folosul său. Numai o astfel de credință care stă lângă un mântuitor mort este credința cea fără frică, este credința cea statornică. O astfel de credință aveau mariile și, din pricina aceasta, l-au urmat tot timpul vieților pe Domnul Isus și, când era mort, ședeau în fața mormântului. Niciunul dintre ucenici, dintre bărbați, nu a stat lângă mântuitorul mort. marile însă au rămas neclintite în dragostea și credința lor. Sunt vremuri când lucrarea Domnului este lăsată în grele încercări. Sunt vremuri când Domnul îngăduie să-l bagiocorească vrăjmașii, când parcă nicio rază de salvare nu se mai vede. Da, sunt îngăduite astfel de vremuri grele pentru încercarea credinței. Sufletele Marii rămân însă statornice în credință, chiar și în fața unui mântuitor biruit și mort. Credința lor are a vie în cele spuse de mântuitorul că va învia a treia zi. Și această credință nu înșeală. Așteptările credinței și ale iubirii nu sunt zadarnice, chiar dacă stau în fața unui mormânt. Credința și iubirea trec dincolo de mormânt. Dragul meu! Stai de strajă camariile la ușa inimilor, unde Isus este mort. Va învia. Rău este de aceea în care Isus nu e deloc. Aduți aminte, culmea credinței este cea față de un mântuitor mort. Dar ce cunună strălucită va purta o asemenea credință în dimineața învierii? Iubiți ascultători, în versetul 62 din Matei 27, citim cele ce au urmat după ce ni se face cunoscut că mariile se în fața mormântului. Citim versetul. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat. Iubiților, la autoritățile se duc și cei religioși, iată, reprezentanții religiilor, și se duc și adevărați ucenicea lui Isus, cum a fost Iosif din Arimatea. Și unii și alții se duc în problema Isus. Acum întrebarea se pune așa. Ce gânduri au unii și ce gânduri au alții? Iată un prilej de meditare la acest lucru, pentru că adevărul trebuie cunoscut și el este numai unul singur. Mai întâi, versetul ne vorbește despre ziua pregătirii. Ce rost sfânt avea ziua pregătirii, dar ce întrebui diabolică i-au dat fariseii și preoții. Ziua pregătirii. De buna pregătire atârnă orice succes și orice biruință în viața de toate zilele, fie viața fizică, fie viața duhovnicească. Ziua pregătirii. Ce instituții minunate avea Israelul, dar ce puțin le-au pătruns înțelesul. Ziua pregătirii sabatului era vinerea și mai ales vineri seara. Așa era rânduit ca să nu intri în sabat direct, ci trebuia o pregătire deosebită din toate punctele de vedere. În ziua pregătirii se făcea curățenia necesară, se pregătea hrana necesară zilei sabatului, se făceau rugăciunile potrivite, se explica importanța zilei sabatului și așa mai departe. În felul acesta era la toate sărbătorile. Orice lucru pripit duce la rău. O hotărâre pripită poate avea urmări veșnice. Un cuvânt pripit poate costa viața fizică sau spirituală a cuiva. O lucrare pripită poate strica toate planurile și ostenele de ani de zile. O câte nenorociri poate aduce pripeala și nepregătirea. Ziua pregătirii, Ca să seameni ogorul, trebuie mai întâi să-l pregătești. Să scoți rădăcine copacilor tăiați și să dai la o parte toate pietrele ca să nu rup plugul când începi să ari, și apoi să arunci semănța. Orice act trebuie pregătit, și mai ales când e vorba de viața duhovnicească. Trebuie să pregătim rugăciunea ca să nu o facem de formă. Să știm precis ce să cerem când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă pentru oamenii lumii acesteia când mergem să le cerem ceva, trebuie pregătire cu cât mai mult trebuie să ne pregătim când mergem în fața celor mai înalte autorități. Să ne pregătim când venim în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, ca să putem să-L primim și să-L înțelegem. Să ne pregătim când trebuie să stăm de vorbă cu cineva despre Domnul și despre mântuire. Să ne pregătim când mergem la adunare. Să ne pregătim când trebuie să cântăm. Să ne pregătim pentru orice lucru bun. Dacă nu vom face aceasta, nu vom reuși la nimic, nu vom birui nicio greutate, nicio ispită, niciun atac, ci vom fi mereu, mereu biruiți, mereu, mereu triști și fără roade. Să pregătim clipă de clipă inima noastră printr-o curățire desăvârșită, ca să putem sărbători sabatul, să poată locui în ea Domnul Isus. Pregătiți-vă să întâlniți pe Dumnezeul vostru, ne spune prorocul Amos la capitolul 4 cu 12. Să nu fim nepăsători și ușuratici dacă vrem să avem succes în toate lucrurile. Viața noastră toată trebuie să fie o pregătire a sabatului veșnic. Haideți să aflăm acum pentru ce s-au dus preoții cei mai de seamă și farisei la Pilat. Citim versetul 63. Preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și au zis Doamne! Ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi. Pentru poziția lor, de conducători religioși ai poporului, ei și preoții jertfeau totul, călcau în picioare cel mai vădit adevăr. Ce diabolic este acest duh! Ei nu doreau adevărul, ci să se facă așa cum gândeau și să rămână lucrurile neschimbate. Greu renunță omul la eul lui. Mai bine vrea să nu mai fie Dumnezeu, dar să nu-i schimbe nimeni poziția pe care a ocupat-o pe nedrept. De multe ori vrăjmașii țin mai bine minte anumite expresii și anumite idei pe care le spui decât prietenii. Și se folosesc de ele la vreme potrivită, dar nu spre bine, ci spre rău. Preoții și farisei și-au adus aminte de vorba spusă de Domnul Isus După trei zile voi învia ucenicii însă plini de frică și de față de cele întâmplate au uitat. Este un mare har să nu uiți cuvântul adevărului, căci oricât de grele ar fi vremurile și încercările, oricât de porneți ar fi dușmanii împotriva lui, oricât de adânc ar fi momentul în care ar fi închis, adevărul de mângâiere și nădejde. Adevărul doborât ce închis de mai multă putere, nădejde și mângâiere decât minciuna liberă, și înălțată. Minciune nu aduce în suflet decât teamă, frământare și întuneric. Femeile credincioase care stăteau în fața mormântului aveau de plină liniște și pace, știind că cele spuse de Domnul lor se va împlini tocmai, pe când preoții și farisei, care la fel și-au adus aminte de cuvintele lui, erau plini de tulburare și teamă pentru că inima lor era stăpânită de ură minciună și necredință. De aceea au și trebuit să alerge la alte ajutoare din afară. Iubiți ascultători, să rămânem toți lângă adevăr chiar atunci când pentru o vreme pare doborât, căci adevărul doborât și închis pentru o vreme dă liniște și pace mult mai multă decât minciuna liberă. Pentru mulțumim tuturor acelora care v-ați luat timp să ascultați aceste meditații. Vă aducem la cunoștință încheierea programului 255 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să o primească. Amin.